Точно доповість у поліцію. Повертатися до села було небезпечно, але й далі ховатися у лісі не випадало, бо рано чи пізно люди помітять, що до шагут вчащає нічний гість, навертало на зиму, питання ставало руба, і тому одного разу Степан зібрав речі, міцно обійняв на прощання матір та попросив її дбати за Софію з Марічкою, як за власну доньку й онучку. Софійку у свою чергу напутив приглядати за Газдиною, як за власною матір'ю, а Марічку просто мовчки пригорнув до себе, бо приріс до неї за цей час немови і справді до власної дитини. Потім попросив матері благословення і пішов шукати долі. У перші дні ледь не загинув, наразившись на групу радянських оточенців, які не мали що їсти, зате набоїв не шкодували. Дістався Крем'янеччини. Перезимував на далекому хуторі у товаристві ще двох таких, як сам самопасів, а весну пристав до загону українського війська – двох десятків місцевих людей, які охороняли села від мародерів та польських партизанів, що гордо звали себе батальйонами хлопськими, але поводилися так само, як мародери. Тут Степанові вперше придався військовий досвід. Він взявся з організацію вартової служби та алярмової системи. Про повноцінні бойові дії не йшлося. У більшості випадків двох-трьох вчасних пострілів з різних позицій було достатньо, аби переконати бандитів, що оборонці жартувати не збираються і краще пошукати легшої здобичі деінде. Кілька відбитих без жодної краплі крові нападів підвищили авторитет шагути серед селян та колег по зброї. Проте коли влітку німці розпочали масштабні реквізиції збіжя та м'яса. Стало зрозумілим, що одним ППШ та кількома обрізами з радянських винтівок, що їх мало тутешнє українське військо, від справжньої сили не відбитися. Німці жорстко і вправно придушували будь-які спроби збройного опору. По селах стоїн стояв від батожених людей та чорніли згарища спалених хат. Саме у цей момент на терені з'явився загін Явора Яворенка – який іменував себе фронтом Української революції. Командир, колишній лейтенант Червоної армії, на голові носив незвичну у цих місцях козацьку кучму, за поясом дві гранати, і вже самим своїм виглядом демонстрував, що має великі плани. З селянами поводився, як вони це люблять, трохи зверхньо, трохи по-братньому. Говорив, але брав за душу, так що люди несли повстанцям усе, що мали в коморах. Яворенко натомість громив застави прикордонників Грентщуців, які охороняли розділову лінію між Дистриктом Галичина, який вважався Німеччиною, та Рейхс-комісаріатом Україна, що був немов би сам по собі. Від кого охороняли? Залишалося таємницею – але заважали вільному пересуванню, а селяни цього не любили, як тільки можуть не любити в Україні будь-які обмеження волі. Тому невеликі, але звучні перемоги оберталися фуру доброю славою, яка випереджала Явора та примушувала тремтіти місцевих шуцманів по обидва боки українського-українського кордону. Власне, ця слава а ще вміння пощипати німців і одразу розчинитися у лісі, втерши носа основним силам Шусман-Шафту, і схилила Шагуту до того, щоб приєднатися до фронту Української революції, який на той час нараховував дві сотні бійців. Двоє з колег з українського війська пішли за Степаном, решта ж залишилася у селі, сподіваючись на краще. Посаду Чотового Степан сприйняв не кремпуючись, хоч для капраля війська польського це й було захмарною кар'єрою. Але він справедливо вважав, що на війні керувати мають найдосвідченіші. І якщо з'явиться краще за нього, будь ласка, нехай керує. Щоправда, з настанням морозів активні дії довелося згорнути, і на зиму в Яворенка залишилося лише кілька десятків хлопів від чайдухів, або тих, кому вже зовсім не було де діяти. Місцевих селян розпустили по домівках до відповідного сигналу про збір. Чота Шагути схудла до п'яти вояків, зберігши, щоправда, двох із трьох досвідчених ройових. Один з них, колишній червоноармієць з Надніпрянщини, мав прізвисько Старий, бо мав уже цілих 30 років. Другим був Кущ. Студент, що брав колись участь у забороненому польською владою Центральному союзі українського студентства, за що цілий рік відбув під слідством. Ну а після визволення вже у 40-му те саме потрапив до НКВД, звідки був звільнений німцями, проти яких одразу й пішов воювати, як сам казав, на подяку. Користуючись зимовою паузою, Степан кілька разів навідувався до своїх. Приходив вночі, бо сусіда селпс все ще пильно вдивлявся у спільну межу, шукаючи приводу для з'ясування стосунків. Мати заслабла на серце, не витримавши лиха, яке принесли нові окупанти. Софія доглядала її, наче рідна донька. Марічка називала бабусею, і Степанові серце щеміли від того, що на місці Софії з Марічкою мали би бути його жінка і його донька, якби не поляки, якби не совіти, якби не німці і не війна. Але ніде дітися, і Степан з тяжким серцем повертався до фуру. У лютому відбулася зухвала операція у Крем'янці, коли хлопці – Двома фірами під'їхали до повітової друкарні, де, погрожуючи зброєю, завантажили на сани верстат, набірну касу, запас паперу та вивезли усе це до лісу. Під час рейду Степанова Чота здійснювала охорону шляху, і він таким чином перевірив, чи не втрачено бойові навички за час різьвяних свят. А власна друкарня, якою відтоді опікувався заступник Яворенка-інженер Грушка – перетворила фронт Української революції на потужну ідеологічну одиницю, бо дала змогу друкувати власні листівки, ба навіть захалявні книжечки, де докладно пояснювалося, чому треба боротися проти всіх окупантів – радянських, німецьких, польських, і чому український селянин є основою нації та будівничим власної держави. Дуже швидко почали робити і літературу на замовлення для організації українських націоналістів, яка активно засвоювала терен. Степан кілька разів їздив на зустрічі до суворих, без тіні посмішки хлопців, які передавали йому матеріали. До друкарні бандерівців не допускали, знаючи їхню пристрасть до збройних реквізицій. Так само подалі від схорону віддавали оунівські готові наклади. Коли ж зійшов сніг, вирішено було знову почати збирати людей, готуючись до походу у Галичину. На цю небезпечну затію підбурюв Явора львів'янин Грушка. Але похід не склався, бо навесні 43-го року на Крим'янеччині розгорнулася справжня Веремія. Радянські партизани, що не відзвідки взялися на терені, агітували людей до своїх лав, нібито для захисту від польських батальйонів хлопських. Одночасно німецький шунцманшафт, зібраний з добровольців, полонених, переміщиків та нечисленних призовників, проводив систематичні облави на тих, кого ще можна було мобілізувати у військо чи на роботу до Німеччини. З третьої сторони, місцевий відділ ОУНБ. Очолений районним провідником зі зловісним псевдокрук, розгорнув справжнє полювання за непідконтрольними йому загонами, намагаючись силою загнати всіх українських партизан під свою руку. Фронт української революції в цих умовах тримався за селян як за останню надію, підживлюючи їх віддрукованими грушкою, промовами Петлюри та статтями Липинського. Ну і ще відбитими у німців обозами із контингентом, перехопленням реквізованої худоби та звільненням арештантів. Це давало плоди у вигляді сотень добровольців, які стікалися під замена Явора Яворенка, і лісова армія за кількістю наближалася вже до повноцінного батальйону. Нині степан Шагута намагався вишколити новоприбулих стрільців, що їх тут. На кшталт армії УНР називали козаками. А що таке вишкіл? Це не тільки здатність слухати і розуміти командира, не тільки вміння опанувати зброю, але й відчуття правди в собі, свідомість того, за що воюєш, віра у товаришів, які не здадуть, та у перемогу, яка насправді є дуже далекою. Це передусім те, що веде стрільця у бій, примушує терпіти біль, і ризикувати головою, бо, як відомо, стріляє не зброя, стріляють люди. Саме тому Степан виводив свою чоту щоранку до лісу і муштрував до сутінків, роями окремо та разом, щоб усі, хто має сумнів, утекли одразу, але кожен, хто залишиться, був певен, що спину захищено, щоб болів ліпше віддати своє життя, аніж зрадити товаришів. Довгі виснажливі марші, вправи зі зброєю, тактичне навчання, засвоєння німецьких та радянських систем, бо партизан завжди воює зброєю ворога. Недовгі спочинки, під час яких козаки знайомилися ближче, розповідали про себе та рідні краї, адже тут зібралися люди мало не з усієї Волині та Галичини». Політичну та виховну роботу з хлопцями проводив заступник Яворенка на псевдо «Остап». Він час від часу приїздив зі штабу фронту. Але Степан знав, що головним вихованням все одно залишається спілкування стрільців поміж собою, а також з командиром, а тому завжди приєднувався до них на перекурах. Так оце ж кажуть, бензе нині у вас... Не українське замостя, а Гіммельштадт, німецька земля, розповідав, схиляючись до ватри, Любко, утікач з Холмщини, що пристав до фуру два тижні тому. Що то воно, здивувалися хлопці. Земля Гіммлера, Гіммельштадт, це провідник там той, одразу після Гітлера. Там будуть жити німці з Румунії, а нас мусять переселити у якісь то нові села. «Ну, ну, ми си позбирали, поїхали, і бачимось, вже то не є нові села. Замість них нас поставили у польські осади, а поляків там ніц нема». Любко говорив короткими фразами, не би силоміць виривав їх із себе. Втім, прості селяни взагалі не відзначаються красномовністю. «А поляки де?» «Поляки у табори були, виселили геть». «Нас поставили замість поляків, а до наших хат – німців з Румунії, бо в нас там нині Гімнерштадт». «Звідки ж у Румунії німці?» – перепитав хтось. мото «Мотофольксдойчі румунські», – припустив ройовий кущ. «Святий Боже!» Хлопці перезиралися та хитали головами. Навіть для тих, хто бачив радянську колективізацію та вивезення на заслання, таке от переселення народів – було за межею уяви. Почувши згадку про Бога, Любко одразу перехрестився. Ну, а поляки там ті теж свого лишати не хтять. Як ми там стали, вночі приходить армія Крайова. Українські наєсці, спадайте сконт єстесте. Шлях би їх трафив. То я міркую собі, хто ж оце буде нас обороняв? Хай вно горить, а поки не стане Україна, діла не буде. То взяв Кріса та подався до лісу. Яким чином з Холмщини дістався аж до Волині, він не розповідав. Та Шаготай не особливо розпитував. У фурі панували козацькі правила прийому новачків. Перехрестився? Отче наш прочитав? Значить, свій. І вже що-що, а хреститися Любко вмів. Навіть на тлі традиційно-релігійних галицьких та волинських селян він вирізнявся завзятістю у цій справі. Клав Христа на себе мало не що хвилини, постійно бурмотів молитви та торкався ладанки на шиї. Втім, це йому не заважало бути старанним на військовій муштрі, тому чотовий дивився на таке дивацтво поблажливо. І знову українці у всьому вині, Куш махнув рукою. Поляки ж проти німців не стануть, то давай на нас. Козаки схвально загомоніли. Стосунки з поляками давно вже були ворожими. Ще від пацифікації, коли людей били просто за те, що українці. Степановій досі боліли рани забитого батька, що навіть на його похорон не потрапив, бо в цей час служив вірою, правдою, жечі Посполитій, А вона йому за це гідно віддячила, забивши батька на смерть. А проте до Великої війни з поляками не доходило аж до цього року, коли німці отим своїм гімлерштатом хлюпнули олії у вогонь, який вже багато років тлів на терені.